Téged nem kell megkérni, hogy halkítsd le a rádiókészüléket, igaz? Nem is hangzik, igen, viszont időnként itt szoktak flexelni a hátam mögött, és ez lehet, hogy zavaró lesz, mondjuk így. A hangomat lehet, hogy majd nem halljátok, de azt ez tudjátok be annak, hogy a színplakárban ülök, és itt bővítik ezt a helyet, és nem tudom, nagyon el vannak vele foglal, hogy péntek este is dolgoznak. Nem érdemes bízni abban, hogy ez lesz a műsor legnagyobb izgalma, akkor flexelnek a hátad mögött. Jó, remélem, hogy éppen nem hangzik el olyasmi a ami mondjuk nélkülözhetetlen lenne ahhoz, hogy a, megvilágosodjanak a hallgatók. Melyek a szokásosan már oly már, már, már, már, már sokszor megszokott benyomásaid a hétköznapokról? Hétköznapokról mostanában. Tehát, hogy melyik lehet hét ennél semmit mondóban gondolsz? kérdezni? Várjál még hétköznapokra gondolsz arra, amikor emberek lapockáját törik el viperával az utcán, vagy arra, amikor készülünk a karácsonyi nagy bevásárlásra a szeretetünnepére, ami ugye a, a pénz és a fogyasztás ünnepések. Miért zárnák ki ezek egymást? Tehát, de az milyenek jelen volna, ha ez a kettő egyszerre történik, tehát így egy ilyen nagy karácsonyi vásár közepén tör ki, mondjuk a, a, a felkelés. Szerintem ezen egyáltalán nincs mi nem lenne miért csodálkozni. Szerintem ezek a dolgok? most már átfolynak egymásba. A globalizáció az különben is azt jelenti, hogy ezek a, ezek a határok, ezek kezdenek megszűnni. Az olyan határok, amik a, vi, a vipera és a virgács között húzódnak, ezek így, ezek így átfolynak, mint egy áttűnnek egymásba. De azt például teljesen jó volt, ugye augusztus 20-án volt az a tragédia, és az emberek elkezdték kifosztani a pereces módékat. <gül> és azért elmondom, mondom azt, hogyha ez a Vörös manti téri karácsonyi ideje alatt ütneve egy, egy ilyen lázadás, az, az valami csodálatos kána el lenne így a fosztogatóknak. Hát, Mert minden földi jó ingyen. De gondoljál bele, hogyha Jézus térne vissza seregei élén, akkor mi lenne? A pantokrátor? Igen, Egyébként igen, ezt képzeltem képzeltem. már arra, már arra Pankrécióban kéne egy ilyen embert indítani, hogy a pontokrátor. A pankrátorok ellen. Pankrátor versus Pantokrator? Igen, igen. Na jó, de a Pantokratornak csak nyerni szabad, azt te is tudod. Hát, sose lehet tudni, hogy ezt megírták előre, és ezt kell kezelni. Hát, a Biblia nevű könyvre hadutaljak. Persze, persze, jó, értem. Tehát akkor az mind a múltat, mind a jelent, mind a jövőt tökéletesen leírta. Hát, hadutaljak János jelenéseire. Jó, én tudok róla, hogy ezek a dolgok lehangnak írva, nehogy hogy azt hittem. Csak akkor, akkor. Akkor hátradőlhetünk, és várhatjuk az időt, amikor megérkezik hozzánk a Szerin pankrátor. Szerintem nincsen miért aggódnunk. Csak hát addig, addig a, pantok, a pankrátorok Szerintem azok. Az, hogy lenne, hogy nekünk nincs miért aggódnunk. Mm, egyelőre igen. De nagyon előbb, hogy Komolyan úgy érzed? Hát, de... Szerintem, szerintem én erre okot ebben a műsorban még soha nem adtam, hogy valaki is engem elbizakodottnak tartson. Ugyan miért istenies? <gül> hát, ha hát te legalábbis a pantokrátor eljövetelével kapcsolatban azt mondod, hogy neked semmi, hogyha nyugodt lehetsz és semmi valód, akkor nem is tudom. Én, én nekem legalábbis terheli ez az a lelkiismeretemet, hogy most nyilván nem fogok megosztani a hallgatókkal, tehát ne is kérdezz rá. Tehát saját lelkiismereted az nyilvánvalóan. Jó, nekem olyanom nincsen, de <gül> <gül> így viszont könnyű. Friss tűzsde híreinket hallják. A Demokrácia részvény az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a már-a már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A Demokrácia erté részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tűzsde felügyelet. Most stúdió. A vonalban van Kardos Gábor és Magyar Dávid, akiket a ké ország két teljesen különböző pontjaink köszöntök szeretettel. Hello, hello! Mégis az. Na hát akkor most már hárman vagyunk, és itt az alkalom arra, hogy megtárgyaljuk mindazokat a, azokat a vonatkozásokat, amelyek az országnak a négy pontját érintik. Ugyanis ti vagytok két különböző ponton, én egy harmadikon, és a hallgató a negyediken. Uh -huh. A hallgató az egy személy. Persze, hogy egy. Az igaz, hogy is, hogyha nem skizofrény, akkor egyedül van. Az egy. Az mindenképpen azt. egy, mert el vannak egymástól szigetelve, pont ez a lényeg. És azért nagy a mi felelősségünk, mert mi teremtjük meg a csatornát ők köztük, Azáltal, amit mondunk, vagy az, sem. Nem ők köztük, hanem magunk között. Hát, vagy, vagy még jobban elszigeteljük őket, mert ugye a, a média az azt is jelenti, ami köztük van, tehát egy Sajnos főleg azt jelenti. Legalább abban az időben sem beszélgetnek, amíg mi vagyunk a vonalban. Azt szokták, szokták felvetni a nyelvészek, hogy a nyelvaz vajon híd vagy korlát. Természetesen mindkettő, de mostanában, mintha inkább az utóbbi lenne. Mire szélzel ezzel? Hát, minthogyha a közbeszéd inkább elválasztana embereket egymástól, vagy közéjük állna, vagy lehetetlenné tenni a direkt közvetlen kommunikációt és megértést, semmit, hogy erősegítené. Erre utalok. Na, de ezt nem biztos, hogy beszédnek kell hívni, mert mit ez ezt lehet promóciónak, marketingnek, reklámnak hívni, propagandának, ívni, propagandának de, de a beszéd az azért mégis valami más. <gül> hát igen, de a, de a, a beszéd is, tehát, hogy tulajdonképpen híd és korlát, tehát, hogy megteremti a lehetőséget, ugyanakkor viszont meg le is zárja azt. Mert nincs híd nem... korlát nélkül, ugye? Jó, én csak azt akartam ezzel mondani, hogy nem a nyelv választja az embereket egymástól, hanem a marketing. Aha. ami A nyelvet úgy használja, hogy amire nem való a nyelv. És, úgy leszik hogy erre is való. És azokban, a, azokban az időkben, amikor még nem volt marketing, bár hogyha belegondolok, hogy mikor lehettek azok az idők, mert mondjuk, ha visszagondolok, már a barok is egy, egy hatalmas, nagy, egy übernagy nagy globális marketing volt. De hogy azokban az időkben, amikor ez még gyerekcipőben járt, vajon könnyebb volt, egyszerűbb volt a megértés két ember között? Szerintem egy, szerintem egy az kérdés, szerintem az emberek mindig ugyanannyira nehezen értették meg egymást. Akkor mégsem a marketing lehet, a felelős? Nem, mert a marketing ez nem, ez nem ez volt is, mindig is. Nem, nem, de vitatkozzunk egy kicsit, mert szerintem, szerintem az, hogy a nyelvnek milyen státuszt adnak egy, egy társadalomban, az egyáltalán nem indiferens. Tehát a, a nyelv az már ilyen utolsó dolgot között van számon tartva de vala, valaha sokkal többet jelentett az, hogy, hogy egy nyelvi kód az közös legyen, és egy közösségnek egy egyáltalán legyen egy közös nyelve. Na igen, most de most, szem, már most nincs több, több nyelvi kód fut már huzamosan, szerintem még a nyelv nem lesz kevesebb. Egy, nem, nem fut több nyelvi kód, egy nagyon, egy basic English fut, ami tulajdonképpen az angol nyelvet is ugyanúgy lebutítja, mint az összes többi nyelvet. Tehát a, a, az, a, az a fajta angol száznak nevezett, mint közös nyelvi közeg, amire szoktak hivatkozni, Na, az az angol nyelvet ugyanúgy fenyegeti, mint az összes többi nyelvet. Én pont azon gondolkoztam azon, hogy most ha haladnánk egy ilyen Babel tornya előtti állapot felé, tehát hogy egy globalizáció, a globalizáció segítségével ugye kezd kialakulni egy ilyen globál inglis. nagyjából így a világon nem sokára mindenhol mindenki egy szinten meg fogja tudni értetni magát egy ilyen, ilyen globál inglissel, és akkor lesz megint az, ami a Babel tornya előtt volt, egy nagy nyelv. Jó, de ez imperializmus is közben, mert most be akarják vezetni a kötelező angolt például. Nem tudom, hallottad, de azt látod, -e, hogy a hilleréknek van egy ilyen, egy ilyen javaslatuk, hogy legyen kötelező az angol. Miért, miért kötelező? Hát ugyanazért, amiért az orosz. Na jó, igen, Na, igen persze, ugye már azért. Közben, közben meg azt is látni kell, hogy, hogy ezek a folyamatok így nem tudni, hogy melyik van előrébb. Tehát, hogyha a ha paranoid vagyok, azt mondom, hogy erőszakolják ránk az angolt, ha meg nem vagy a paranoid, akkor meg azt mondom, hogy tök jó, hogy kötelezővé teszik, mert legalább felzárkózunk ahhoz a valósághoz, ami most a világot uralja. Jó, de valóságnak nevezünk egy imperializmus, tehát mert hát, akkor, én nem akkor a nem öt, öt, az 50-es években a magyar valóság az az volt, ha valaki karriert akar csinálni, akkor szovjetül kellett tanulnia. Igen, csak az látszott, hogy azt mire lehet leváltani. Tehát, látszottak a keretei annak, hogy, ezek, hogy ezeken a kereteken túl még van egy nagy angol, na, egy nagy angol száz imperialista globál, globális Jó, de ilyen rendszer. Van, mert, most mert a, a, a, globális, a, a globális angol túl már csak a Mars van. Nem, és annak a, a feltételezett Bocsánat, is, azért, bocsánat hogy kegysem, kell ez, egy, ez egy optikai csalódás és tévedés, amikor mi azt hiszük innen, hogy a világ angolszáz globalizációban van. Nem. A, a, kelet, a kelet sokkal erősebb lesz. Tehát tulajdonképpen a, a, a kelet veszi át. E, e, például az ázsiai térségben sinizáció van, nem angli, e, anglicizáció. De az is egy, az is egy ugyanilyen imperializmus. Jó, de, de, de, de, na de most mondom, hogy most is van alternatívája. És Persze, ez ezt ezt nem tudtám... Én nem tekinteném alternatívája, alternatívának azt, hogyha angol helyett kínaiul kellene tanulni az általános iskolában. Én azt tekinteném alternatívának, ha függetlenek tudnánk maradni, de, na de ez egy vicc. Ez, ez a, és o, ez az azt jelenteni, hogy németül tanulunk, ugye? <gül> igen, amit is ott nem szeretnék. De, de hogyha én már soha nem tanultam külön, különösebben, úgy nem tettem oda magam nyelvtanulásilag, sajnos. De hát ez a lustaságomból fakad, de hogyha oda tettem volna, akkor egész biztosan spanyolul tanultam volna. És ha belegondolok abba, hogy a spanyol. Hogy a spanyolt azt mennyire, de mennyire alulreprezentálják a nyelvtanulásban. holott ott mennyi, de mennyi ember beszéli, Tehát ha belegondolsz az egész amerikai kontinens, kivéve mondjuk hát így, így a. a az USA-tól délre, USA dél kivéve Brazília. De miért mondod az USA-tól Az usa, az USA nyerésre áll az angolral való verseny, hát a, a spanyol. Na hát igen. Hát ez igen. egy másik példa arra, hogy egy olyan helyen, ahol versenyhelyzetben van két nyelv, és az egy angol, vagy inkább amerikai, a ott a nyerésre áll a, a spanyol. Na jó, hát, hát ott, ahol versenyhelyzetben van... egy ...nyelvet, hogy a világon hányan beszélik, mert akkor, akkor indiül kéne tanulnom, hogy kínai Ez Gábor... Gábor, ott, ahol versenyhelyzetben van, nagyon-nagyon-nagyon sok pénisze, ö, olyan pénisz, amin gumi van, és nagyon kevés olyan pénis, amin nincs gumi, ott a guminélküli kevés pénis áll nyerésre, és ez természetes. Hadd utaljak a pápának az állás az ügyben, amelyet az angol királynő nem oszt. Miért, melyik a szavaz? Az, az, angol, az angol királynő az vigan és bátran a gumira szavaz. Ő támogatja a gumigyárat. Ja pápa, igen. igen. Végeket, hát arról van szó, hogy a spanyolok. Inkább pusztuljon ki mondjuk egész Afrika a lakossága az étc miatt, mint hogy gumit húzzanak. Bocsánat, de az Afrikában az étc problémáját alapvetően nem biztos, hogy a, a gumi hiány okozta, hanem lehet, hogy a nyugati civilizáció. Jó, az nem. Jó, majd erre De a nyugati civilizáció is jól nyomja ezt a gumival, mert először is kifejleszti ezt a dolgot, hogy gumi majd pedig betiltja. A harmadik világnak, aki azelőtt nem hallott gumiról, majd nagyon megörült, hogy de jó ez a gumi, de rögtön el is vesztette a gumit, tehát tekintettel arra, hogy tilos. Márhogy a katolikus egyház. Hát egy csomó katolikus a Afrikában egyszerűen nem használhat gumit. Na jó, hát tehát használhat. Tehát büntetni nem fogják értelek, vagy <hül> azt mondják neki, hogy a pokorra jut, aztán ezt vagy elhiszi, vagy nem. Hát de azért katolikus, mert elhiszi. Hát okay. Most érted, a pokorra jut, de, de, de nem lesznek gyerekei, érted? Tehát hogy így.. <hül> Meg a szexet is kevésbé élvezi, mondj, és még pokolra is jut. Mondj, jó kérdés, hogy a pokolból a pokolba jutni az milyen lehet, tehát hogy mekkora, mennyire bevállalós az a Igen, kérdés, és Igen, és, és hogy a pápa, akinek a, a fitymája is aranyozva van konkrétan, az hogyan fenyegeti az Afrikában élő éhező, éhező nyomorultakat a pokollal? Tehát milyen poklot képzelő el? Egyáltalán ebbe is egy jó belegondolni. Tehát ez a katolikus egyház, ebben mindig jó volt. Te láttad a pápa fitymáját? feltételezés. Természetesen én aranyoztam. Té tényleg olyanok vagyunk, mint a boros bocskorsú egyébként. Nem, nem sokkal rosszabbak itt el nekem. Mi rosszabbak vagyunk? Igen, mert életem, egy pátosz beleng minket. Pusztán csak azért, mert beleng minket, egy pátosz, hogy mi intellektuálisak vagyunk, közben meg. Ezt a pátoszt ezt te próbálod megteremteni körülöttünk, egyébként egyetlen hallgató nem igazolt a vissza soha. Jó. A... Itt a katolikus körökben sokkal kínosabb lenne az aranyozottál, ha nem lenne neki. Igen bizony, bizony. Bár ezt nem tudjuk, hogy van-e. Tehát igazából. Ezt nem tudjuk bizonyítani. Igen. De aki tudja, annak a számára a 0630 30, 30 881 es SMS szám áll a rendelkezésre. Jól tudjuk azt, hogy Gyurcsány Ferenc az éppen Portóban van, a Szocialista Internacionálinak a keretei, vagy Szociáldemokrata Internacionálinak a keretei köz megrendezett. Ő, ő, Gyűlésem, vagy mi ez? Tanácskozásom? Az a szó, hogy internacionál, amit egyébként nem csak nevezik így, hanem el is éneklik rajta az internacionálit. Azt most képzeld el, ahogy Gyurcsány azt énekli, hogy ez a harc lesz a végső, csak nem Számomra akkor lenne ez furcsa, hogyha nem énekelné. Hát ő az én szememben a cinizmusnak így a minta példája. Tehát persze, hogy énekli Hát neki ez kötelező. És a szívére teszi a kezét. Így van. Vagy a zsebére. Azt még nem tudjuk. Azt nem döntöttük el. És utána arról beszélt, hogy a, nagyon fontos, hogy a reformokat végbe tudja vinni egész Európa. Tehát ő már összeurópai európai keretben akarja a reformokat vinni. Jó, megjegyzem, hogy valamit megérzett abból, hogy valószínűleg mi vagyunk az első uh, kelés, az első fekély, az első pattanás ezen a, eb ebben a rendszerben itt Európában. De nem az első, de mondjuk nálunk küzdeni hát pársányos volt. volt. Igen, igen, de úgy, úgy körülbelül együtt mozgunk velük, és ez, a, ez az egész rendszerválsága, ami, nálunk most, ami most nálunk megjelent, de jól, azt mondod, hogy jól ráérzett egy erre a válságra, könyörögöm, ő okozta. Tehát, ő, ő, nélküle, ő nélküle nem lenne ez a, látva, ez a, válság, a válság, hogy a látszat. A globális kapitalizmusnak a terméke. Nem véletlenül van ott, ahol van. Na jó, de, de várjál, nem arról van szó, hogy jól ráérzett a válságra, hanem, hanem elmélyítette azt módszeresen. Oké, okay, csak úgy mondom, hogy arra érzett rá, hogy, hogy ez globális, hogy ez európai szinten probléma, tehát, hogy ez mindenhol meg fog jelenni. Ebben teljesen igaza van, én nem szeretem őt, de, de ez, ez így konkrétan igaz. Jó. Az ilyen emberek uralják most a politikát, mint ő. Elszállt Jó, a reformjaikról. Várjál, várjál, várjál, de az, az meg nagyon nem igaz, hogy azokkal a még neoliberálisabb reformokkal lehet Európát Persze. kihozni ebből. Na de hát a lényeg az, amik hogy ez okozták, a ami okozták a válságot. De Tehát a válságot, válságot elmélyítésével. Jó, hát igen, ez egy ilyen katasztrófa politika, egy hogy mélyítsük a válságot, és akkor hát, ha mint az örvény alján, majd ki tudunk úszni. Nem lehet, hogy amerikai beszabban a latin amerikai modell felé tartunk nagyon intenzíven, és végül is ott már évtizedek óta megy, és még mindig, még mindig működik a brazil gazdaság is. Már a működést azt abban az értelemben értem, hogy, hogy van. Tehát, hogy nem, nem, nem ez a jó működés, az tény. De mi nálunk sem lesz zűrzavar, vagy, vagy káosz, vagy a számlás, hanem egyszerűen De... szarabb lesz. Egyébként ráfaragtak ezzel a portóval, mert amikor ezt betervezték, azt hitték, hogy addigra. Itt már hol lesz, meg rossz idő, és ők elmennek majd a jó mediterrán melegbe. Közben szerintem ma itt a Balatonnál melegebb volt, meg jobb napsütés volt, mint, mint Portóba. Lesz komoly, hogy te ennyire egy ilyen, ilyen hihetetlenül nomád vagy, hogy te kimész ilyenkor szörfözni a vízre? Hát tudod milyen jó volt? Hány fokos az a víz? Hát 8-9 lehetett, de süt a nap. Süt a nap? Most is? Tehát szerintem akkor te valamit szettél, azért vigyázzel. De te tényleg a fjordokon nőttél fel? Dehogyis. De nem, de ezt nem kell azt gondolni, ez egy, ez egy, ez egy előítélet, hogy a Balatonon négy hetes a szezon, mikor ha valaki egy kicsit komolyan gondolja, akkor úgy április végétől októberig lehet, lehet úszni ebben a vízben, pláne ilyen globális szerintem, felmelegedésben. Szerintem neked a magyar turizmus erdénél lenne a helyed, mert ott azzal vannak bajban évek óta, hogy hogyan hozzák vissza a Balaton vonzereit, és te most teljesen jó kampány voltam. De a vanatom vonzerejét azt úgy kéne, hogy ispa kéne tartani utána is, és nem kéne lakatot tenni az egészre augusztus 20 -án. Jó, de voltál te már ott szeptemberben? Tehát egyszerűen megszűnnek de, az de, emberek. Ja, értem. Akkor, akkor elnézést. Hát, Várjál, akkor de... Te hogyha... látod, hogy tényleg nem jönnek már akkor emberek. De hogyha jó se... egyébként jönnek. Tehát amikor jó idő van, akkor aki tud, az jön ide. jó tudom, hogy Egy a múlti... Nem a múlt héten te nagyon be voltál rekedve. Tehát, hogy azért ez a sikerpropagandával hogyan egyezteted össze, nem azért? Figyelj, figyelj a legrosszabb extrém sport, 6 fokos vízbe is kimentem és semmi kutya vajom nem volt, mert az még a természet. Elmentem Pestre, és egyből összeszedtem egy ilyen kölgővírust, és most hogy, most, hogy az extrém sportoknál tévét nem akart téríteni, én tényleg javasolnám, hogy a Budapesten lakást is tekintsék extrém Sportnak, Mert ez sokkal veszélyesebb. Mint, mint 6 fokos vízbe szörfődni. Hát uh, itt ebben a városban néha konkrétan belélegezhetetlen a levegő, de, de tovább nyomják az autóreklámokat, és az emberek másra sem gondolnak csak arra, hogy vízungeljenek valami, valami autót, és akkor majd ők is állhassanak a dugóban és közékelhessen. Hát nem értem őket, ez teljesen illogitusan működik az egész város. Az új Péter most írtett Népszabi Mikulás hozott egy cikket az Új Pétertől, hogy, hogy, hogy, hogy izé azon sír, hogy egész napját a dugóban Történt, mert Igen, ő, is ő is kiköltözött, és uh, hát azt nem értette meg, amit nagyon sokan, hogy, hogy Pestről nem elég úgy kiköltözni, hogy még nagyobb dugóba töltsd a napodat, mint az előtt, hanem olyan messzire kell elmenni, ahonnan már nem lesz kedved oda menni. Egyébként hát én te nagyon, sokan, nagyon jó. De tud, az az érdekes, hogy az emberek, akik mesten élnek, nem tudják elképzelni, hogy testen kívül is van élet. Tehát ez egy olyan, olyan vagy meg vannak babonázva, és nem, nem mernek elég messzire menni től, attól félnek, hogy olyan messze lesznek, hogy nem érik el, és akkor mi lesz, akkor meghalnak. Jó, de Dembski, hát jó, de Demszky azért nagyon-nagyon-nagyon azért, azért sokat tett azért, hogy ez az illúzió ez megszűnjön. Tehát azért Demszki felvetett egy másik kérdést is, hogy vajon a Budapest határain belül van-e élet, vagy legalábbis középtámon létezik-e. Szerintem Budapest a legnagyobb vidéki város Magyarországon. Főváros egyáltalán nincs is. Tehát ugyanúgy, ugyan, ahogy kormány sincs, hogy főváros sincs. Hát az főváros, ahol, ahol... Hát az egy kérdés. Talán nem. E, Mindenképpen van egy provincia. Na, ebben állapodjunk meg. Igen, tehát Budapest egy vidéki város, csak elég nagy, és nagyon provinciálisan azt hiszi magáról, hogy ő a fő. Jó, de, de, azt de nem, de, de, de, azt de nem de lehet nézve. Jó, azt nem lehet elvitatni, hogy Budapest egy regionális metropolis. Tehát nézd, Moszkva és Berlin közt a legnagyobb város. Bocsáss meg, Budapest regionális metropolis volt valaha, de most ezt a, a írt erről egy nagyon jó cikket, hogy a, a háború előtt Budapestnek volt egy valódi vonzereje, és nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencéből karriert ott lehetett csinálni, és mindenki ment oda. Ma ki akar ö, délvidékről, vagy, vagy mitten, lehet, hogy már lassan Kárpátra jelen akarnak az emberek Budapestre menni, mert, mert nem jelent karriert, nincs vonzereje. Hát azért még monderej. nagyon sokan és még nagyon sokan áradnak fel uh, ilyen lerobbant környékekről, megyékből, falvakból, meg... meg de ne a... várjál, most ne csak Magyarországról fünfodos, beszélünk. Az a... Azt mondtad, hogy regionális. Is, a, is? Aha. Hát ez hát az, hogy a régióban, nem írja, régióban abszolút a... nem. Hát ki az a külföldi Magyarország Budapestre akar menni karriert csinálni. Hát az Hát Nem tudom. Hát illetve az, azért a megszállók, tehát az amerikaiak, angolok nekik kurz. Szerintem azoknál is valami iszonyatos nagy vaki lehet, hogyha az ember kihelyezik ide, tehát akkor úgy érezheti, hogy kerékba tört a, vagy derékba tört a karrierjára. Akkor ez körülbelül olyan, mint amikor mondjuk egy Wehrmacht százados hirtelen Sztálingrád alatt találja magát. És gondolkodik az, hogy mit tehetett. A... Igen, ott az, ott az Ardennek tövében, ahol olyan jó volt az ellátmány, rendben voltak az utánpótlási vonalak is. És... Valamit, valamit elrontott, mert a jövő héten már ott van, ott van Sztálingrád alatt, ahol hideg is van, meg nagyon-nagyon gyenge az utánpótlás. Ez sokkal jobban megverik, mint az át, de nem büszke rá, hogy itt van. Jajajá, ja. valószínűleg így van.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 Blog a Demokrácia RT Kíváncsi rá, elbírja viselni? www.szésőközép.friblog.hu Legfrissebb tőzsde hallják.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 hallottátok heti azt a bejátszót? Amikor Sasvári Sándor énekelte a, a koppánynak a dalát az István a királyból a kosút téren, akkor, amikor ott állt mellette történetesen Semjén Zsolt, aki a KDNP-nek a frakció vezetője és elnöke, és így aztán a dal meglehetősen sajátosra sikerült. Nem kérnem én, Ehhez mit szóltok? Hát uh, mire, mire akkor ez uh, vonatkozni? Kihagyott szerinted. egy sort. Egyszerűen konkrétan kihagyott egy sort. Tehát, hogy valószínűleg azt érezte, hogy itt van, mert ezt egyszerűen meg kellett, hogy mutassam nektek, mert hogy én ilyet még, ilyen cikit, hát nem is láttam. Tehát, hogy kihagyja egy úgyne. sort az eredeti szövegből, mert ott van semmilyen zsolt a KDMP elnöke. Nem mit hagyott ki? Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk, és itt jött az a sor, amit kihagyott, szemforgató, hamis papok az azt a szemforgató, és az, hogy hamis papok, azt kihagyta. Kihagyta a szövegből. Na és aztán, hát nem hallottad ezek szerint, Zikidálnak a himnusz feldolgozását. Mesélj! Hát az valami elképesztően rettenetes, nem tudom felidézni, de akinek van internete, az keressen rá, hogy vikidál Dál Gyulal himnusz, és akkor a fantasztikus lenyűgöző élményben lesz része. Tehát ilyet szerintem nem csináltak még ebben az országban. De önkülön mint fogni a Szent Koronát és beleszarni, aztán a, a Szent Jobbal megkavarni, komolyan. Tehát so de várjál, várjál, de a Vicky is ügynök volt. Tudjuk. Mit? Ügynök volt. Jaj, ja, persze. Na jó, de hát ő nyilvánvaló, hogy kompenzál de ki nem volt ügynök, mert tényleg mert az országban mindenki az volt és most is az Jó, a, a leggusztustalanabb a leggusztus az, leggusztus az hogy az élet és irodalom folyamatosan kereskedik és lapszámokat ad el az újabb és újabb emberi sorsokkal, akiket tönkretesz most ezt hozzák nyilvánosságra ezt az összeset és kész és, és, és onnantól kezdve ez ne legyen már kereskedelemnek a tárgya hogy bedobunk újabb meg újabb neveket és akkor megint egy számot el lehet adni vele és akkor az összes bulvárlapot el lehet adni vele nem förtelmes? Évekkel, ezelőtt le kellett volna zárni ezt, tehát az, hogy 16 évvel, a, vagy 17 évvel azután, ami a, ami a régi rendszer után így azt mondani Gyurcsányra, hogy De ő, meg kommunista, dehogy kommunista, semmi köze nincs a kommunistákhoz komolyan. De mi az, hogy a régi rendszer után? Jó, bocsánat, hát -e a, a régi arcú, hogy a... Régi <tos> arculat? Jó, aratulat. ez a rendszer, ez teljesen más okay, rendszer, mint az előző. Azért, mert között nem mondjad, tehát, de ne mondjad... mondja rá, hogy kommunista, az, az valami fontos nagyot tévedő önmagát köpi szemene. Gá Gábor, ne mondjad nekem azt, hogy ez a rendszer, ez, a, ez, ez jogutódja az előzőnek. Teljesen. Bizonyos személyek átörökölték a pozíciójukat, nyilvánvalóan nem történt garnitúraváltás. Hát az MSZMP-nek melyik a, az utódpártja? pártja? hát az msp az utót pártja na jó de hát a politika a politikai gazdasági berendezkedés alapjaiban változott meg nem mondhatod, hogy nem. Igen. Hát miért előtte államkapitalizmus van, volt. Most volt, meg az állam kivonul mindenhonnan. Előtte komplett kollektivizmus volt, most meg komplett privatizáció van. Akkor minden gyakorlatilag állami tulajdonban volt, ma meg már szinte semmi nincsen állami tulajdonban. Nem, hát a nem rendszer nem teljes alapjaiban lett más. Nem, de? Semmi nem változott. Nem egészen nem. így van, mert a nomenklatúra tulajdonában volt előtte is, és most is. Igen, így van. Tehát mm. e, most ne azt nézd, hogy, hogy mondom, azért mondom, hogy de a furat De semmiképpen nem nevezném ezeket az embereket kommunistának. Tehát az, az egy óriási hiba. Amikor hát így, ma már nem, nem ma, ma már semmiközük a kommunistákhoz. Én szerintem gyurcsának régen se volt. Tehát látva őt, amilyen most, nem hiszem, hogy ő valaha is abban, amit csinált. Én hallottam neki beszédét egyébként, amit a KIS előtt mondott el a rendszerváltáskor. Aztán 88-ban vagy 89-ben a kizben mondta ezt a beszédet és, és akkor már, már, már, már készen voltak bizonyos frázisok, amiket most használ. És érződött, hogy sokkal kevesebb az önbizalma, mint ami a most van. Percet, fiatas, De hát könnyű a versenyszférában önbizalmat szerezni úgy, hogy előtte privatizálsz a közösből egy csomót, aztán arra a vagyonra alapozva tulajdonképpen már nem is kockáztatsz olyan nagyot, főleg, hogy megvannak a kapcsolataid ugyanonnan. Na és ahhoz mit szóltok, hogy ezzel két-három héttel még a, a jobbak Magyarország, vagy az aktivista ifjúság még lapátra akarta tenni a parlamentet, most meg már néhány bebetonozott fá, fára izgulnak rá a Nagymező utcába. Azért lejjebb adtuk. Na jó, de azért az is fontos. Tehát közben, közben, miközben az ember harcot vív, nem szabad elfelejteni, hogy azért szüksége van fákra a nagymező utcában. Mert én nem ugye biztos, mert 100 éves platánok mondjuk. Igen, mert, ha az oxigén, mert ha elfogy az oxigén, akkor felgyűlik a levegőben a könyvgáz. És Te hogyha a könyvgáz-oxigén aránya megromlik, akkor az embernek az egészségi állapota épp úgy. Jó, én azt mondom, én... hogy ebben a városban nincs túl sok fa. Tehát én lehet, hogy egyedül vagyok az állításom de szerintem egészen kevés fa van ahhoz képest, amennyi úgy ideális lenne. És akkor ne vágjunk ki többet. Az persze érdekes, hogy lennének itt más dolgok is, amikről lehetne beszélni, persze, fontosabbak ennél, mondjuk mit tudom én azt, hogy Puskás Ferencet posztumusz dandártáborn <gül> uh, nyilvánították, hogy nem mi emeljék. De mi az, széti? hogy dandártábornok, micsoda pofátlanság ez? De hogy nevetséges az egész olyan, mint egy.. Mint egy nem tudom, tehát nem... Tehát nyilván ez is sokkal fontosabb, mint az, hogy tegyük lapátra az egész parlamentet. De, de, ez, a, de, de ez a poszumusz Dandártábornok ez nem olyan, mint hogyha így Vitéz János báb bábjátékot látnál? Nem olyan már ez? Nem tudom, mert hát holnap meg el lehet zarándokolni a, a, a Puskás Ferenc stadionban, és egy eretünket. Ez az őrület egyébként, hogy egy focista és nemzeti gyásznak. És egyébként is mit a aranycsapat, amikor ugye hát BBS-üstig jutottak. Na de bocs, de két hét alatt mi konfigurálta át az embereknek a, a szándékait és a, az egész. Szerintem... Ö, a, a média. Mert, hát, Egyrész, mert igen, akkor, igen, akkor igen. volt mindenki is... oda amikor a médiában is oda voltak, és abban a pillanatban, hogy a média ezt lekeverte ezt a dolgot, abban a pillanatban az emberek ugyanaz, elkezdték ugyanazt csinálni, amit addig. Én szerintem Tehát az is, hogy az emberek beleuntak, nincs, abba, nem hogy, hogy beleuntak abba, hogy nincsen következmény. Tehát, hogy, hogy mondod, mondod, mondod, mondod, és egyszerűen nem veszik figyelembe, és nem veszik tekintetbe, és minden folytatódik tovább. Tehát elmondod ez ezerszer, hogy, hogy le kéne, hogy mondjon, és nem mondd le. És erre ráunsz, tehát az ember nem csinál magából hülyét ugye, hogy minden nap elmondja még 20-szer, hogy mondjon Jó, de hát akkor kell lapátra tenni, amikor jó, már nem Jó, és hogy a lapátra tehát azért Na, voltak alternatívák, kell. ugye itt voltak, lapátoltak azért az emberek serényen, azt lehet mondani. Nem, hát azért egy népszavazással lapátra lehetne tenni ezt a garnitúrát, csak ahhoz egy kicsit összeszedett, és akkor nem, nem a, a bebetonozott fákra kéne ráizgulni, hanem... Ha a bebetonozott, bebetonozott nomenklatúrára? De igen, hogyan képzeled, igen. hogy ki tud megszervezni, kinek van akkor a propaganda ereje, hogy megszervezzen egy népszavazást? Nyilván mondjuk bárci, a Fidesz. Mindenki most a Fidesz, mindenki a Fidesz. bárki mindenki. A Fidesz azért találta ki ezt a népszavazást, hogy ők tematizálják a népszavazást, Persze. és ne legyen esélye egy civil kezdeményezésnek, ami a valódi népszavazás de, lényeg. De én a az a baj, hogy azt látom, hogy a civilek is egyrészt egy nagy részük ide-oda kötődik, másrészt meg azt, hogy hogy nem, nem lenne elég erő és szervezettség, hogy az embereket összefedjék arra, hogy mit ezer aláírást most illetve az asztalra. De hogy nem? Hát a, a, a dolgok, dolgoknak a puding próbálja az ev ennek meg az elég. Tehát addig a nekem, hogyha én... viszont ez a civileken múlik, akkor miért nem csinálják? Mert a civilek alatt már magadat is, meg magamat is értem. Hát én amit tudtam, azt megtettem ez ügybe, mert még a konkrét népszavazási javaslatokat is, tehát hogy mit kell kiírni, még azt is publikáltam egy napi lapban az ellenzék napi kivételesen. De, de Magyar Nemzet Azért mondom, hogy az ellenzék napi lapja, mert hogyha a holnap fordul a kocka akkor is csak az ellenzék napi lapjában lesz kérdezés ja, Na jó, csak már én az indiméziát is az ellenzék napi lapjára tarttam és azért kérdeztem rá, hogy jó, ott, is, ott is megjelent hát, az, ott is ott az ellenzék, ellenzék. Igen, az individán előbb jelent meg. Ha jól, ha jól hallom, megérkezett a mentő értetek, vagy a rendőrség érkezett meg? Ö, ez a kommandósok, igen. Nem Há, tudom, hogy melyikben érdemes igen. bízni. Ott szól, az ott szól az a mentő, itt Badacsonyban nem hallok. Várjál, mert, mert érted a valószínűség, hogy Badacsonyban mentők. Mert, mert érted, a rendőrség érkezik. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és hogy beszélgettetek, és hogy felvidítottatok ma este. Azt Mi kívánom nektek, pár. hogy legyen nagyon jó hétvégetek. A kedves hallgatókkal egyetemben. Mindenkinek ugyanezt Ha rá, szavaztad. Hát ez volt a Demokrácia Részvénytársaság erre a hétre. Én nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a figyelmetekkel elkísértetek. Két SMS is kérde, rákérdezett az ö, imént nem olyan rég elhangzott számra. Ez a Skunk nnc volt a Twisted című dala. Úgyhogy ö, erre a hétre ennyi. A jövő héten én nem leszek veletek, viszont itt lesz András is meg annyi vendég, köztük Bulcsú, Dávid, Tibor, Gábor és még oly sokan. Úgyhogy legyen jó hétvégetek, és aztán a jövő héten a Demokrácia RT ugyanúgy számítani fog rátok, mint eddig. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés. Oké! Okay.